Отож, у них збереглися приятельські стосунки. Як я зрозумів, і другий наш співтрапезник був у приятельських стосунках з обласним чекістом. Отож, начальник згори рятував своїх друзів від можливої халепи. Бо за іншої ситуації п'яненька компанія могла собі наляпати язиками дуже неприємні проблеми. Отже, нас відселили в номер, котрий не прослуховувався. Ми ще трохи повільнодумствували і полягали спати. Завтра має бути дуже відповідальний день, зустрічі з читачами, якій надавалося такого великого політичного значення. Вранці виїжджаємо в Голованівськ. Приятель Ел пояснює, взяв для нас гіршу машину, вона не прослуховується, бо мало хто що ляпне. Життя таке, що всі поносять владу і лічно Лініда Ілліча. «Приїжджаємо до райкому партії». Там це серйозна подія. Прибули письменники зі столиці. Точніше б сказати, письменник Ел та особа, яка його супроводжує і виконуватиме обов'язки його апологета. За нами закріплена секретар з ідеології. Це мила, низькоросла жінка з великим животом. Очевидно, вже днями вона піде в декрет. Обличчя її рясно всія не ластовинням. Мабуть, у неї буде дівчинка, бо ластовиння, то кажуть свідчення того, що доня забирає собі мамину красу. Жінка повідомляє, що вже можемо їхати в Красногірку. Туди з усіх навколишніх сіл звозять людей. Їх будуть тисячі. у уперся. Я не вмію виступати насухо. Тоді в мене не такий політ думки». Бідна жінка везе нас у страшененьку чайну, де сам улолокав півлітра, заїдаючи напівіржавою тюлькою. У нього з голови йшла пара, ніби німп з'явився. Я випив пляшку сетра, але воно було не свіже, і я затруївся. Жахливий дискомфорт і потреба не віддалятися від туалетів. Нарешті ми рушили на Красногірку. Дорогою Ел розповідав, що його твір виданий, і його вже висунули на премію лінінського комсомолу, а там, дивись, і Шевченківська йому впаде. Всі ж Гончар, Загребельник, Козаченко, його добрі друзі, вони все зроблять для нього. Часто воно таки бувало, але цього разу корупційна система не спрацювала. Ел лишився ні з чим. У Красногірці вибудували грандіозний комплекс-меморіал, Очевидно, розраховували, що сюди приїздитимуть з усього Радянського Союзу. Людей у велетенській залі було стільки, що я злякався. Я ж маю щось їм говорити. Але що? І ось конференція розпочинається. Для преамбули слово дали мені. Доки я йду до трибуни, ніяка думка не з'являється в моїй голові. Там порожньо і глухо. Я наливаю з графи на склянку води, п'ю й уважно дивлюся в залу. Багато молоді. Ага, здається, є, за що зачепитись. Щось бурмочу, що молодь погано знає подвоє старших у війну, що треба берегти пам'ять, що пам'ять робить нас людьми, що, і раптом залом проходжується смішок, що починає переростати в регіт, язничний і збентежений. У мене по спині безупинно струменіє піт. Витираю мокре чоло. Жахливими корчами береться живіт, де обзивається злополучне ситро. Серце, здається, виповзе з грудей, і воно вже стало в горлі. І трепочеться там так, ніби хоче зовсім вилетіти з мене. Ще і я знепритомнію. Майнула думка. Я щось не те і не так сказав, але ж нібито всі мої слова були, як передовиця правди. А регіт наростає. Я, задихаючись дохамаркою свою промову і на ватних ногах, дохитуюсь до свого місця в президії. Запитливо дивлюся на президіонерів. У Л дуже зосереджене обличчя, секретаря секретарі якому обличчя з розпачене й в сльозах, а модераторка розгнівана і намагається втихомирити залу, де сміх не вщухає. Звідки мені було знати? що стіл президії, застелений червоним сукном, не закритий повністю донизу, з боку залу, крали й тоді, але значно менше. І людям було видно все, що відбувається в тому чотирикутничку, а відбувалося там, як згодом розповів мені водій таке класик із Києва ліз рукою під спідницю бідолашної секретаря райкому, а вона відбивалася як могла. Я слабізував з трибуни слова про життя і смерть, про подвиг і зраду, про патріотичний обов'язок і пам'ять, а тут йшов такий захопливий спектакль. От вам відносини між літературою і життям. Я не знав, сумувати та обурюватися мені чи сміятися. Коли сьогодні все те згадую, деталі тієї історії я сумлінно занотував у щоденник. Мене охоплює такий самосміх, як і людей у залі. Тільки страшенно жаль ту маленьку жінку з великим животом еластовинячком на круглому виду, що потрапила в такі тарапати. Як же все це було пережити їй? От вам іще раз підтвердилася давня істина, що література вимагає жертв різних. Були літні письменники, яким я дуже симпатизував. Декого вже не раз тут називав. Щедрий і дотепний Олеш Жолдак, який звів мене з Миколою Лукашем, і розповів десятки усяких предебенцій та апокрифів із літературного життя. Архіінтелігентний Діодор Бобер, який приходив до нас покурити. Курити вдома йому забороняли й поговорити. Його батьки були революціонери, і він народився на Каторзі. Приходив суперчемний Анатолій Дрофань, який збирав матеріали про Степана Васильченка, збирав підписи за відновлення Качанівки і опікувався створенням пам'ятників усім землякам і чинянцям. Часто бувала Маргарита Малиновська в часи своєї опали, коли вона видала для заробітку жалюгідну книженцю про Леоніда Леонова. Але ми не знали тоді, що вона пише роман Гримучого озера», котрий явив нам про заяка великої потуги. Цитую з пам'яті вночі на далеченькій відстані проходять одне повз одного хлопець-дівчина, і і вона раптом відчула, як у ній зацвіла кров. Недаремно земляк так захоплювався Малиновською. Вони черкувалися в одеському будинку творчості, а далі Марго, так усі її називали, сказала, що хоче покупатися в морі. В купальнику з'явилася на пляжі, а на березі, в чорному костюмі трійці, білій сорочці, й чорній краватці. Походжав її паш земляк, і всі зглядалися на цього екзоту. А він під спекотним сонцем був одночас і комічним, і величним. Приходила під час своїх приїздів із Дніпропетровська народжена в степах. Так називалася одна з її книжок «Любов Голота», в яку ми всі, окрім Грабовського, були закохані. Грабовський беріг вірність Софії Майданській, хоча, та гадаю, ні сном, духом проте не віддала. Вривався завжди насуплений затуливітер, поет, якого ми недооцінили й сьогодні. Приїздив зі Львова Тарас Салига, якого Виноградський суворо заборонив друкувати чи навіть згадувати в газеті. Приходив суворий і категоричний Харчук, який говорив так, як рубав дрова. Усе ним сказане не підлягало ніякому оскарженню. Інтелігентний Віктор Коптілов, майстер перекладу Євген Попович, це не значить, що вони забредали до відділу критики, щоб прогулятися. У кожного була якась справа. Одні приносили рецензії статті, інші – ювілейні замітки. У газеті тоді була закріплена за відділом критики рубрика «Вітаємо ювілярів». З нею було найбільше проблем. Ну, хто напише похвальне ювілейне слово письменнику Х, якому підійшло чергове ліття? Знайти охочих до такої писанини було важко, то часто доводилося під різними псевдонімами стругати ювілейні сельветки самим працівникам відділу критики. Була там така курйозна історія. Я у Відрядженні в Полтаві купую свіжий номер літературної України, а там ювілейна стаття працівника відділу критики про Івана Мавроді. Наскільки я пам'ятаю, кілька місяців тому ми друкували некролог Мавроді. А тут ювіляру розпавні творчих сил зустрічає цю дату і на його робочому столі нові рукописи. Отже, читача чекають зустрічі з його новими творами. Хоч всі, хоч падай. Приїжджаю до Києва. Якраз потрапляю в редакції на летючку. Перебийність тоді редактор. Розгублено розводить руками. Як же це сталося? «Сталося, – преречено, – каже автор, – карайте мене. Винен? Ну куди? І як тебе карати, як у тебе вже доган, як у сірка реп'яхів? Тоді звільняйте. І куди ж ти підеш?» Благородний перебийність шукає компромісний варіант, щоб і вовки були ситі, і вівці цілі. Вважатимемо, що це були збори, де ми колективно обговорили службове недбайство колеги і з усіх сил засудили його.